uživo rušenje svjetskog kinezog rekorda. Uf. Ha, kakva situacija. Nevjerojatno. Hvala Danielu na svemu što vam je ispričao. Hvala svema onima pri mene koji su bili tu i koji su vam puno toga ispričali o svojim nekim temama i o svojim nekim doživljajima ove situacije. Evo, stoperice krenula raditi. Inače e, moram posvjedočiti da uživo ni sam ima ovakvu tremu. Dakle, ova situacija me je vratila na neki način u one, pa srednjoškolske, pa i neke fakultetske dane, dakle kad bi čovjek imao ispit, pa bi prije ispita svi stali isprede što te pitala, što te pitala, što pita unutra, što pita unutra, sjećam se jedne situacije, latinski je bio, mislim da je to bio, da, drugi srednji, i to se proširilo, se cijelom školom ta priča kako pita iznimno teško, kako pita iznimno zahtjevno, da su svi prije nas, prije našeg razreda dobili jedan, ali onda je došla ta situacija, čovjek je pitao i srećom, mislim da su bile neke deklinacije stela, stele, tera, tere i to i na kraju je sve dobro prošlo vjerujem da će i ovo sve dobro proći ali eto, moram spomenuti tu tremu i tu situaciju gdje čovjek zaista osjeća ogroman, ogroman pritisak. Za početak moje ime Ivan Fedor, da se evo i upoznamo na ovaj način. Moja tema će danas biti kako dočekati novu godinu s dvoje male djece, iskustva i savjeti novopečenog oca. Ali budem ja došao do te teme, budite bez brige, ja ću malo prije toga začiniti okolo i naokolo pa ćemo eto doći nekako i do te tematike ova godina ako ikog zanima dakle meni je počela jako zanimljivo 2025. bio je doček rukumentaša na trgu imao sam čast i zadovoljstvo voditi taj doček i taj osjećaj kad staneš na pozornicu i kad gledaš tu pa nije to čak ni rijeka to je more ljudi i kad osjetiš i povratno neki oblik njihova huka i neki taj doživljaj toga i kad onda s druge strane svim time moraš orkestrirat nije mi čak bila neka trema to je neki osjećaj, nešto što volim neki folklor u kojem uživam ali ovo danas ova danas situacija to je zaista ovoga velika, velika trema ali prije svega ogromno i veliko zadovoljstvo zašto? E, zato što kad čovjek kaže 100 godina 100 godina jako puno. U prosjeku 100 godina je duže i više od nekog našeg prosječnog života. Koliko na ovoj hemisferi živimo, mislim da nekih 75, 80, 85 zahvaljujući raznoraznim preparatima, eto i srećom smo tu. Nismo na nekim drugim hemisferama, eto tu živimo, tu obitavamo i imamo taj životni vijek. 100 godina je jako jako puno biti dijelom toga i biti dio prilike da na neki način uđeš u novo stoljeće je nešto zaista nevjerojatno. Sumnjam da je Božena Begović tamo davne koja je 1926. mislila da će jedan mali sitni Ivan Fedor biti dio te kapljet koja tka je ovaj slap, ali evo jesam i zaista mi je to velika čast i veliko zadovoljstvo. Radio je jedan medik koji je u moj život, eto ako je ovo neki oblik javne ispovjedi, koji je u moj život ušao nekako slučajno, ali je čini mi se ušao s namjerom i tu je. Od početka je tu i vjerujem da će ostati na bilo koji način i u bilo kojem formatu. Radio ima tu jednu nevjerojatnu mogućnost da je brz, da je neposredan, da je konkretan, da je, da je prisutan i da mu se vrlo lako čovjek može okrenuti i bez obzira što kaže mali princ samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo, mislim da se samo uhom dobro čuje bitno je očima nevidljivo i da kroz ove naše neke susrete na ovaj način, mislim da se na najbolji mogući način upoznajemo tu su naravno i susreti koji možda nekad nisu ugodni, sjećam se i tih nekih susrta gdje slušatelj te jednostavno izravna, koliko god tvoj neki ego ili tvoj doživljaj sebe malo poleti, on te odmah izravna i mislim da je to ljepota radija i da će zbog toga radio, možda ne nužno u ovom formatu, možda u nekim formatima tko zna kakav će biti format 2096. ali da će taj susret, taj oblik susreta koji radio pruža mislim da će to ostati definitivno i dalje i tako da mi je ovoga iznimno drago da se evo susrećemo i na uh, ovaj način i da smo tu na neki način prisutni. Razmišljao sam o ovome, slušao sam naravno kolege prije, zaista fantastične priče, fantastična priprema, iznimno, iznimno zanimljivo i mislim da je to između ostalog ljepota radija. Ali mnogi od njih su spomenuli teretanu i meni je tu teretana na neki način pala na pamet jer postoji ona jedna vježba koja se zove Plenkovi nema veze sa aktualnim premijerom nego dakle Plank morate jednostavno stavati, držati se na neki način uspravno tijelo u jednom ko je to sad vodoravan položaj i čovjek misli evo recimo ajde daj Plank dvije minute koliko god da to bilo i kad krenu te dvije minute odbrojavati Čovjek se izdenadi zapravo koliko je to dugačko i koliko to dugo traje i nakon 30 sekundi kad ti se cijelo tijelo počne tresti, ti shvatiš, aha, ostalo još minuta i pol. I tako ja na neki način ovoga imam doživljaj s ovim, ali dobro, evo, ide polako, neke stvari sam izrekao, neke stvari tek još moram izgovoriti. To je onaj jedan divan pozdrav koji volim i koje možda na neki način, i jedna parafraza a kaže ovako cijenjeni slušatelji poštovanje srdačan pozdrav dobra vam večer i dobrodošli još jednom dobrodošli na ovo postavljanje ginesovog rekorda koje vjerujem da će se teško srušiti i zaista mi je drago što ona pjesma koja priča o, o kapljama i tkanju i slapovima Na neki način evo u ovoj. U ovom trenutku uključuje i mene Kaže ona je teče i teče, teče jedan slap Što u njem znači moja mala kap Ali taj san u slapu da bi mogao sjati Eto i moja kaplja pomože ga tkati Pa mi je iznimno drago da eto, i ja mogu na neki način tkati i biti dijelom postavljanja ovog Ginisova rekorda. Za početak pozdrav svim slušateljima, hvala vam što, što slušate Hrvatski radio što slušate drugi program Hrvatskog radija, ja slušatelj je na mailu napisao ove vaše glasovne masturbacije, ja se ne bi složio s tim, dakle to je daleko od istine po meni uopće nema veze s tim ovo su na neki način naše priče i ja bih čak rekao naše neke javne ispovjedi svako priča nešto o on, onome što mu je bitno, što mu je značajno i što je na neki način obilježilo njegov život, ako ikog zanima eto, moj život privatno i poslovno obilježilo je rođenje još jednog djeteta tako da da, eto, otac sam dvoje djece što je uf, uf, uf bude malo kasnije o tome Želio sam između ostalog pozdraviti jednu Ivu, dakle jednu posebnu Ivu koja me između ostalog promijenila i koja me učinila boljim I hvala joj na svom strpljenju i na svem onom divnom što čini i za nas, a između ostalog i za mene A pozdrav jednoj drugoj Ivi koja je evo, tek stigla je putovanje na ovom trećem kamenčiću od sunca tek počinje i to upravo danas, na današnji dan i koja će, vjerujem, sigurno sve nas učiniti boljima, pa eto, Iva, dobrodošla. O tome će detaljnije, ja vjerujem, jedan kolega možda i neće, to je naravno sada na njemu, ali evo, neka o, ostane na neki način radijski zapisano da su i tu, da su prisutne i da čine i nas, a između ostalog i mene, puno boljim ljudima. Rekoh ovih sto godina je puno više od jednog života i čini mi se da je slična takva situacija sa bivanjem ocem. To je puno više od trajanja tvog života i neke stvari ostaju osobama u, u, u djeci ne znam na koji način i ne znam kako e, kaže ona jedna izreka da živiš toliko dugo koliko ćete se ljudi sjećati e, želim li da me se djeca sjećaju želim, želim li da budem prisutan u njihovim životima, želim ali između ostalog ne želim biti neka sjena u njihovim životima, neki uteg neko sidro, e, želim biti onako jedno lijepo sjećanje jedan povjetarac kojih s vremena na vrijeme miluje i kojim poručuje ureduje. vi ste svoj ljudi vi živite i živite taj život hrabro, odlučno i na neki svoj način smatram sebe kao oca eh, jednom ulogom koja im pruža neki mehanizam dakle neke osnovne smjernice što trebaju raditi i što trebaju biti dakle neki okvir a unutar tog okvira, kvira, pogotovo u ovim nekim ranim fazama života, neka oni crtaju kako to njima odgovara. Općenito taj doživljaj definiranja kroz jednu ulogu mi je dosta, ja, ja, stran mi je. Jer mislim da, evo, barem gledajući sebe, nisam ja samo otac. Ja sam prije svega neustvaren i nogometaš dakle, da se u mene ulagalo tko zna što bi bilo ja sam, kao što je rečeno u, u nekim e, razgovorima, ja sam ono, e, ostvareni antitalent e, dakle, svako od nas traži neku ulogu, ali mislim da se definirati kroz samo isključivo jednu ulogu kroz samo isključivo jedan pojam je i dosta opasno ali i dosta ograničavajući tako da ja kažem za sebe da sam ja Ivan i da sam otac, mi onako E, pa u jednu ruku mi je pohvalno, ali mi je na neki način dosta ograničavajuće nije to, ali da li bi dao apsolutno sve za svoju djecu, da, sad odmah, da li bi čak i e, srušio rekord i sve što su ljudi radili zbog svoje djece da, eto, ako bi trebao vagati, ali... Mislim da, eto, da djeci treba pružiti neki okvir, treba pružiti neki mehanizam da oni e, na, uče živjeti u ovom svijetu koji je, uf, težak. Da, e, naša generacija, milenijalci, to smo mi, to je jedna limbična generacija, dakle, ja on doživlje da je to jedna generacija koja je zapela u limbu, koja e, se sjeća i osjeća sve onoga što je bilo prije, a na neki način posebno doživljava sve ovo što je ispred nas, ono što je bilo prije je... To je, a kako da kažem... To je na neki način sigurno, stabilno. Uh, to je nešto što traje negdje gdje aha sad si dobio posao to je to sad je u redu imaš karijeru nekih 40 50 godina odeš u mirovinu i to je to to su otprilike savjeti koje smo mi doživljavali opet s druge strane imamo generaciju ne znam Z generaciju alfa koja aha gleda e mogu objaviti ne znam četiri videa na nekoj društvenoj mreži i zaraditi pa, recimo ono, petogodišnju plaću tvojih roditelja. I sada, između te dvije krajnosti, između ta dva svijeta, mi moramo postojati. Mi smo uh, ljudi koji su odrastali uz internet i koji su ga upoznavali. Dakle, naši prvi mobiteli su Nokia 3310. Dakle, no, mobiteli koji su na sebi imali zmicu, koji su izgledali ko cigla koji su kada ih baciš u pod su mogli strgati pod a danas svi znamo kako izgledaju mobitelje mi smo rasli s tim mi smo to sve upoznavali i mi na neki način tek učimo plivati u svemu tome naša djeca su odmah uronjena u to oni imaju opcije i mogućnosti o kojima smo mi mogli samo sanjati ali ni mi se ne znamo nositi s time i sa svim tim raznovrsnim opcijama koje postoje. Mi smo između ostalog roditelji koji vole doći doma i koji vole malo proskorolati ta divna hrvatska riječ koju mole malo pregledati što se nudi na mobitelu, što se dogodilo, što je novo na YouTube-u, ne znam kako su igljeli a je sad igra zadnje Aston Villa Arsenal, pa čovjek mora pogledati sažetak te utakmice ali sve naravno to u prisutnosti svoje djece i naravno da djeca to upijaju i mi smo tu u jednom limbu gdje savjeti naših roditelja jesu divni Jesu e, dobri, jesu dobronamjerni, ali ne, nužno ne razumiju ono s čim se mi svakodnevno susrećemo, a ono što čeka našu djecu je toliko, neću reći strašno, nego nama nerazumljivo. Da smo i mi na neki način polako u strahu od svega toga jer to su kriptovalute, umjetna inteligencija i brojne brojne druge stvari. Tako da ono, što pružiti djece danas, što im dati koji su odgovori na njihova pitanja u svijetu koji ni sam nije siguran, što je pitanje, što je odgovor, ne znam ali mislim da je još jednom je nužno njima pružiti neki okvir u kojem se osjećaju sigurno u kojem se osjećaju prije svega voljeno i u kojem se osjećaju da mogu postavljati pitanja a sad što će oni nacrtati od tog platna i što će biti od tog e, njihovog života i od tog njihovog umjetničkog dijela to i mi kao roditelji moramo biti spremni prihvatiti i reć u redu je možda se ja ne slažem sa ne znam nekim tvojim smjerom ili sa nekom tvojom odlukom ali neka bude tako, ti si moje djete i ja te volim. Što se tiče da, koja je tema? Ispričavam se da, tema je dakle bila e, kako dočekati novu godinu s dvoje male djece, topla preporuka dakle, e, sad je već prošlo ali iduće godine, 2026 odite u samobor i tamo u podne dočekajte s djetetom novu godinu tamo ćete spoznati i e, na neki način izazvati sve e, svoje roditeljske apetite a, i e, naučit ćete kako eto sa djecom funkcionirati u e, određenim stvarima e, da se vratim još jednom kako dočekati novu godinu s dvoje male djece e, ključna stvar imate super ženu i to je to ona će vam u puno stvari pomoći evo prošlo je 15 minuta e, htio bi na neki način samo za kraj dakle da u ovoj vremenskoj kapsuli samo malo, Barbara, oprosti i doći ćeš na red, samo malo, dakle da ostane barem neki mali dio mene, barem nešto što bih htio, dakle to nisu neke velike želje, ali za početak, dakle da uživamo u svakodnevici, to je jedna čudesna stvar, to je sad da ne budem tu religiozan, ali neki oblik sakramenta življenja, dakle iz dana u dan, u svakom trenu, to je jako teško, jako zahtjevno, jako mučno, jako dosadno, ali je jako lijepo i to je jedno ono umjeće dokolice do i za kraj evo želim svima sretnu novu 2026. godinu budite svoj to je teško, bolno zahtjevno, ali je nužno budite hrabri za to i budite lagani, lagano je biti težak teško je li biti lagan, usudite se osjetiti nepodnošljivu lakoću postojanja, a sada dame gospodo, stiže Barbara Vid a ono što vam je ona pripremila, pitanje jeste li spremni za to, velika im je čast iznimno zadovoljstvo što sam bio dio obaranja i postavljanja Guinnessova rekorda. Sretna vam nova 2026. Idem, Barbara, idem, idem, idem. Hvala vam svima, ostanite uz drugi.